Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga orashtat dhe i në dit This is Klub FM Hello. Mirë mëngjes, mirë të gëni ardhur Klubi i mëngjesit orashtanin 7.23 Mëngjesi Mëngjesi Mëngjesi ty orë Mëngjesi, Mëngjesi, mm. Mëngjesi juve Mëngjesim Jëve të gjithë dhe Jëve të gjithë dhe Jëve të gjithë dhe Jëve të gjithë dhe Jëve të gjithë dhe Hello Mich. Si jeni mëre miq? Sidomos kur ha urmën Lori, shumë jave mbar vjen. Po sa mbar duket. Mm, duket në ngjyra. Ishte urmë niveleve europiane. Sa ishte Lori? Me standarde europiane. Jo ja, urm. urm, urm. Me <laughs> urm, urm, urm. Ne ha më ata urm. Jo jo jo, urm po, Aja, me ha. Urm. Ethe urm, urm. Ti e di ç'është urm? Po urm. Urm me ha? E fshëhën me kam të tipik shumë O sot kanëgell uh, ajo, që është ajo më bërësia, të goja që s'ka i ka i lëngu edhe s'ka i <laughs> lëngu edhe s'tështë E së të le ta bërësha Që lëngu shki që si ka më nësët Si është kjo më Lëngu u kurmës <laughs> Na habita ti Kanëgell a i lëngu Sa shumë di edhe kjo Ajo që s'te me fajn Kjo bëho si Si oh, oh, o o o o si qëhet or Si janë atë mjekët Oraftomolog, jo A, oftalmolog Oftalmolog Oftalmolog Mosët mm. ka dhe oringo Aha, oftalmolog Prendaj, oke, okay, jeni gadi bërra në gramën Oringo lingua oftalmolog Oringo të taj gjera dhe pas taj gadi Mosët ka ngellur e i lëngu ty <laughs> <laughs> Këto janë pjeset bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM në pjesë të më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm <fyrish> mirë mëngjes mirë se jeni ardhur në klubin e mëngjesit, mëngjesit në klub fm 104 çfarë është çfarë olta çfarë është çfarë olta muhabetet hmm? po e tua personale Tak nuk, nuk, nuk i duhen as <laughs> njeriu. Nuk i duhen as njeriu, as uh, madje, as as uh, as manzes. As uh, një krye angjëlli të rënë nga vafti, uh -huh. sepse e kundërshtoi fuqinë e Perëndisë dhe u b uh, uh, -huh. uh Lucifer, situash uh, krenar me atë që ishte, as ose siç e thot populli, as dreqit. Shkohet, <laughs> Neshi të vë visueli pe besti spišenÖ rita neshi të ndii moji rotha front the mirror way saying baby what you gonna looking down the bare Thank you. për vetë alti. Isin ishin, uh, ishin njërë uh, tre shok, ë, uh, të cilët ishin duke bërë një xhiro në pyll. Aha. E kem pasur këto hiking-sum yeah. në fund javës, siç ndonë. Uh, dhe duke ecur nëpër pyll kur gjejnë llampën. E forkon i parë ndër shokët dhe hop, del uh, gjeniu i llampës. Mm -hmm. Thotë ah oh, çur na thotë, uh, mirë se keni ardhur në Shpashen e mregulluash me të lampës, unë dua t'ju falenderoj Që më dëzorët nga lampën baska i shvitesh dhe se cili vërë jush ka tretë shira okay. E këllon i pari, tha, okay, i pari tha, unë dua tha që t'kem më shtosh pasurin me një miljard dolar Kuro, mm. kuj që në dorë ka një letër nga këto që të nëzirë bankomati mm -hmm. Shikon logarina t'je, një miljard dhe 35 dolar Se që pasur 35, se këpëton Edhe bën 1 miliard e 35 milionë, oh, shumë mirë është kjo 1 miliard e 35. 000. I dyti thotë, uh, shikoj, unë dua që të jam njeriu më i pasur në botë. Okej. Okay. Tak, bëhet më i pasuri në botë, sikon ka të paktën 100 miliard dollar, 100 herë më shumë se shoku tjetër. Wow. Ndërkohë që i vjen rradha të tretit dhe i thotë, uh, po ti, do të unë dua që krahu im i majt të rrotullohet në sensorar vazhdimisht dhe pa pushim. Ai fillon i rrotullohet. <laughs> crow në sensorar vazhdimisht i majti mm -hmm. dhe pa pushim. Vjen ralla për pyetjen e dytë ose dëshirën e dytë. I thot këy pari i thot po i thot un dua, thot ai, që të jem të kem gruan më të bukur në botë. Edhe mënyrë i ndodh që ky ka gruan më të bukur në botë. Po. Ndërsa i dyti thot shikoj, un i thot, thot ai dua që të jem burri më tërheqës në botë. Op, bënë ky burri mën të rreqjes në botë dhe menjëherë gruaja e tij e bura, filon të parit, ajo furra fillon të lejohet me këtë dytin, që shumë të rreqjes nga i pari. Dërgoi vjen rradha e tretë, thotai për dëshirin e timë të dytë. Dua dyt, që crowni i menjatht filloi të rrotullohet në sens kundror orar. Edhe ndërkohë që ka crown e majt në sens orar, crown i djatht fillon të rrotullohet në sens kundror orar. Vazhdimisht në pavushim. Ndërkohë që kanë edhe fytyn e tretë I pari thotë uh, dua thotë ai që un të mos ndjej as dhimbje, as mundje deri ditën që do vdes. Dhe hop i bëhet realitet. Kusht e këtij tjetri, i dyti, thotë uh, un dua thotë ai që të mbetem gjithmonë 29 vjeç. Dhe që anty e filmu më duket më i rrit se ishte 32. Dhe, dhe bëhet bëhet 29, e kupton edhe është. Kushte ky djali i tretë thotë shikoj un duan thonë që për uh, të tretën kokën thonë dalis para dhe mbrapa. <laughs> Dhe Jaku ka kraure majtë që dodoet Në sensin o rarë, kraju dhja të kundur o rarë Dhe koka që i shkon majtë asë dhja <laughs> Në një mënyrë të tiju Kalojnë vite, kalojnë shumë vite Dhe në basë shumë vite sh, uh, shokët akohen sërish Thot i pari, thot uh, Unë një kam kaluar shumë mirë Dhe kam bërë investime Atë një miljardë cine pare kam shumë fishuar Jam njërin dërë më të pasurit Në botë e tjerë I dyti thot uh, e dhe unë, thot e uh, unë jam në një perandori globale tani më, me një fraksion të vogël të pasuristreamon bëi bamirësi dhe jam bamirësi më i madh në botë. Dhe është degë i tretë, ndërkohë i rvis kokën në duar, çu na tha, unë duhet t'ia ja futa kot. <laughs> Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prrente, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. pjesa më e dëmtirë e javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm club attack më mëngjesi që të gjithëve mirë se keni ardhur në program ora është tani 9:49 minuta jemi në club fm në 104 mish tash un Blendi këtu bashme kët Altin Sulaj mëngjesi dhe atë Olta Reku mëngjesi ezekonshme bashme Lorim Terezin mëngjesi, mëngjesi që ka Ja sekond. Xhub fantastik ka lëkurë gjatë fundjavës për Herra pelle. Herra pelle. Vera Pele. Urdhën? Vera Pele. Vera Pele. <laughs> Vera Pele. Vera Pele. Vera Vera. Vera Pele. Vera Pella, e kam un. Vera Pella. Me ç'ka di më? Po. Ëm. Më i bukurm pucëu Lori. Edhe mua më pëlqeu. Tani motorrit duhet. Ta, Ta gëzoi Lori. Oh, wow. motori. Pose, e al, pak, si al... Po s'ekshepaks i xhub motoristë apo? Motori, mm -hmm. Faktis, e motori. Në fakt ishte një më motori poshtë mbahet. Po më mirë motori sesa matori. Le <laughs> matori. Xhub motor. Kam dëgjuar po. Shë bukur do ka. Po braum. Mm mirë, ëhm. Kemi një institutë tjetër. O lha i dam të gjithë po. Mhm. Shkëgjysha më kanë besa gjetje kishë gjetur edhe Belinda se ku ndodhet kjo. Bravo. Centrali. Kjo këtu ky centrali. Kjo ishte për sot, po do të kemi të tjerë nesër. Sot un pata të gjitha ato gjëra që doja ti bëja dhe sa arrita dot. Po pse? Po sa rritën dot. Pse nuk e di se si mikën kështu kur nisesh nga larës në mëngjes edhe. Më për... Kur qalon mirë. Asaj është mirë se si qalon, më do. Qallem më mirë. E pasur raste për shkakun. Shi në kandal xherë më mbar. Për shembull për të premtën më than po, por ç'keni bërë të premtën? Çfarë keni bërë? Po po diun çfarë bëmë, ne s'bëm ndonjë, ishit shumë në humor natë. Ishte Ai nuk e di. Për premtën? Po është e vërtetë në dorë brendeve. A do vi prapë? A burger. A Robella. Arctic Monkeys. A shëhbëll? You'm fucked. Do I want to know? <laughs> do what? Po, a është Arctic Monkeys? Po, po, Arctic Monkeys. Po mirë an tash. A bashdi. Dhe de këngën e saktë. Ku ofrovan te grupi? Jo, sjam sigurt as. Okejë <coughs> Se çka me olëta E të gjopëm përta argëndarin olëta? E të gjopëm për atë që uvolë? Përka për atë që uvolë Në një këmë dhe një Cëpëm përta rinjova. U them duhet duhet punojm duhet të organizohemi. Ne organizohemi vetëm fjali. Fjali, këto fundjavë, të fundjavë, imi të 5. Të fundjavë do bëjmë kështu do bëjmë ashtu ikni, arrim ne kot. Mund të them lorin ta saktojm si motorist. Lori... Meqë motorist gru. Meqë prjevë djumi. Po. Kam dhe aksesorë. Ata ata thuan se si. ishin uh, që kanë shkuar tek Argjendaria ndërsa ju ishit në Cineplex duke parë një film thriller. Po po. Ne po bënim një film thriller. Po tashin 10 10 kg floridë argjenti. Wow. 10 kg flori. Dami, wow, sa shumë. Sa mund kushtojnë 10 kg flori? Më shpini tani, disa është në kilo, sa është gramë, që është më shtrenjtë 1 kg thot, me gramu altin shitet. Po mira, ti bardh. 10 është shitë, e blen me gram, ai e blen me kile. Mund të jetë Po është 3000 lekë një gram. Është 3000 lekë një gram apo? Jo, 30 është më shumë. Nëse do të sa kam i marr. Në 70. Se kam i marr. Po varet edhe nga vjen, fakt. Silësia pra. Sa është gram po flori vërtet? Fat për njerëz. Sa është 1 gram flori vërtet? Po ta dinim, eh, ta kishim thënë deri tani. 0692070222. Sa është? Sa është 1 gram flori ju lutem argjendarët? Vartata e lorisë si është është i përzier. Ja, po, po, ja filloi këtu tash këtu këtu. Oreni pastë. Mi mesatare duhet. Varet nga fara, po diet fara. <laughs> 24 karata, po, si ka qënë? Jo, jo, më fare se sa i përzirë është <laughs> nga për gafihaj në në gyrë Po që e pasë të lori? Po që e flori kolumbian? O bo bo Vare të që pro që e si ka pasë O bo bo Po më duket se te... A i turgë është pak i kuqë <laughs> E, <Je>, po, shumë, <laughs> shumë të pasë kënë ju Por flori i rinë Jo, jo Po, më ndoj që është 4.500 lakë më duket të reja A? Një gram Jo, alti një ja. A, më shtëren? A mështren, jerd, Ja. ja nga dealeri i Floririt. Nga shprendares i Floririt. Po ku janë ato dëgjuesit? Nuk jua jo themë fituesit, faren në Facebook. Atëherë, në çështë nuk na thoni sa bën 1 gram Florine, nuk e mbyllim emisionin sot. <laughs> e hey, po asnist po anë? Po jo, nuk. A po asni nuk, nuk, nuk e di. Kush e di? Aman, se kanë njerëz që u çantën duke bler ar. Gjithë anë. Mash kanë pas dorën, në fakt, ka vitet. Janë më shumë te sermi. Son, thonë që, shikoj, kur në fakt janë duke bler njerëzit, njerëzit që ja din kur Ekonomia është jo stabil mm -hmm. dhe rezicjet financiare e në të larta Thonë që ari është mënyra përshkuar Për të në bledur Sepse e, e qonë investimin tëndë ose parate të a i bën plori, ar Dhe kjo urrua në blerën Në vërdetësht Se nuk e në mbasin e pasaj mund të i rikëthesh Pesë në... djetë e pesmi lekt vjetra, gramje Pese de 5000 lek grami na thon. Kush na thon këso? 249. Faleminderit. Koq që Flori na thot 40000 lek. Mirë, okay, pse mund të jetë kështu? Po përponesim po marrim në mes, po marrim në mes 50000 lek. 50000. 35 45 barë ca karatësh. 50000 lek. I bjer një kile 5000 euro. Jo 5000. I bjer 50000. Po jo më. E mirë që nuk dinit se sa ishte grami, po tani jeni duke bërë të kompra. Son 1000 pra her 1000 pra her 1000 pra i bjer 1000 gram për 1 kilogram. Po pra 50000 ozati mam 500 1000 baraz pa gjetur këtë s'mbyllën 5 milion 5 milion bashkoj gjithë ato zero talin pa 5 milionë burive 5 milionë 500 1000 sepse janë 3 zero i ka vete, 3 zero të jashtosh bëret me 6 zero me 6 zero 5 me 6 zero që do të thotë 5 milion 5 dhe... milion ashtu 5 milion të reja të reja ok 1 kg po për 10 10 kg po 5 milionë 50 milionë herë 10 500 milion. Jo, jo. 50 milionë. Mund të vajë shumë, mund të vajë shumë para. 50 milionë. Në dy janë 500 milion, 500 milion të Lori 50 milionë herë 10 Nëse në, okay. Po jo më. Nuk jemi për këtë punë, nuk jemi. Pere... Na pere... <laughs> falë 5 milionë. Na falë 5 milionë. Na falni, altinë litëon ka mbaruar te Lori të artë që ka qenë. Shpëtrohet grupi, <laughs> nuk uh, si avlen. Po jo më se është <laughs> thjesht po më. Po ne zgjojm dy llogaria, çëm dy. Nëse do të merrim 5000 lek, nëse do të merrim 5000 lek për flamë të reja, 5000 lek grami. Do thotë që do ishte 5 milionë kilogramë. Kilogramë. Po her pra, herë 10, 50 50, që i thonë 500 milion pra Poj, o, dhjetra 500 milion po, të reja Nuk kërish. e kuptënjë që më bënë kastinë <laughs> <laughs> Ape, kam dhe vërte Nuk sile të bodarë të theje, Lori <laughs> <laughs> Këto janë pjesët bëtëmira të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënë në të prende Nga ora 7 dhe i në ditë This is Club FM Baby This is what you came for Lightning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 Mirë se këni ardhur në kryubit e mqesit, dore është da një nëntë e pes minuta, unë jam blenit të bashkë me jerin Me mqesit Me mqesit Për këta orë të fundit Kryubit e mqesit për sot Të ndje kur basaj nga orgesa Etjer, etjer, etjer Po shkënë, ju thash pak më parë për këta Po shkënë sa i ka dhe në të gjithë grave të lodur A gjithë të ndje një moment kër mund të thonë A nuk ju thash Që kështu e ishte, sepse kanë studiuar uh, ketrin Kanë studiuar një ketërt vogël Dhe duket se, me shkujtë e spesjes nuk bëjnë asë gjithë tjithër për vetë se Për ato muaj që nuk janë muajt uh, kur këta bjena dhe gjumin Letarqik E ke për e sush? Uh, gjumin dimëror Po, hiberne, që bëjnë hibernimin e këto Por mm. gjatë kohë që këta janë sëgjuar pra E kalojnë shumisë në kohës duke marë Reset djele, duke në denjur në grot Në kohë që janë femrat ato Cilat bëjnë mbledhin forajgjere Për ushim Gjatë gjithë kose, nuk dijend Shkenstarët e kër Universiteti Arizonës, biologët atje Se pse drejshin Drejshin, me shkujt, nuk në dimojnë Me punët e shpiz, pse janë femrat ato që mbledhin Të gjitha, këto arrat e vogla Lendet mm. e gjithë gjërat që ketrat hanë E kanë në quajtë rëstudimin Jeta sekrete e ketërave të tokës Dhe kanë botuar në Royal Science Open Science Royal Society Open Science uh, Dukët që e gjithë koa që ketërat me shkuj kalojnë Gjatë verës është Banjo tjeli Banjo tjeli Gle në të rast E dhe po e gjithë që e jupit E dhe për ketërat Po si ka mundësi Pse kështu Pse me shkuj Pse hmm. me shkuj Paset burët reflektojnë Unë më ndoj që janë akumë në fazën Din vrasin në mënë vjenjë gjithë gjithë këmë Në fazët e parë ku kemi qëndë dhe ne Këpto në duketin i përra zi që nore Dhe aty Tell him that you love Ndërko të surat për bjen dë akord për fjallën e tyre, Blendi të rëgon fjallën, Altinja aprovëm okay. A tëre, fjallë e juaj, është send? Jo është jo. një gjë që hahet? No mm, Ja Preket? Preket, jo, jo, jo, jo nuk jo, fërën jo, është një koncept, ja. pra um, concept, Ok, që këmë hafër këto? E jo ta më më koncept, se Dhe i të që e burë jo. një rjo? Në veprim. Veprimi. Ëh? Po. Po një veprim. Është bën ti blend. Është një veprim. Ëm, ojta. Shëndet Lori. Gjithmonë potencialisht, <gjithmon, potencialisht do ta bëja. Potencialisht. Potencialisht mund ta bëj, apo jo. Ka potencial për ta bërë, por nuk e bën. Nuk, nuk, nuk, nuk e, nuk e bëj. Zgjedh që mos ta bësh. Zgjedh që mos ta bëj. Pra ti nuk do ta bësh. Nuk e, nuk e dua ta bëj. Po ti altin e bën. As unë, as Lori. Po Lori. As Lori. Është një veprim pozitiv apo jo, jo deri nuk është pozitiv jo jo pozitiv ja. jo pozitiv mm. jo pozitiv po është negativ ëh ëh po po ta bësh këtë je një njerëj i keq pastaj i lig po dënohesh oh. dënohesh është v një vra një vrasë jo, jo jo jo jo jo s'është ka çështje jo mia më vështirësi po nuk fillon me vrasje potencialisht do bëja vrasje toti <laughs> po jo më do dukem sigurisht e kam brenda meje e harrova fare këtë Po ti mund të bësh këtë gjë më të mirë. <laughs> po, është vërtet. Dhe në fillon me v apo jo? Ja? Jo, ja, ja, nuk ja. fillon me v, jo. Ja. Nuk është as vjedhje. Jo. Ja. Jo. Ja. Është ja. po me g. Jo, jo, jo. Tashçi. Bëjën si dim. Po në në gocat, un po, e bëj. Po ka bejtë? ka, po patjetër. E kam bërë, e keni parë ju? Jo, ti jo, ti nuk e bën, por po themi ka dhe vajza dhe femra dhe gra. Ço bëjnë të tila, po. bëjn të tilla po. Bëjnë të të tilla, është shumë mës? ai vajza kjo ndod nuk kjo nuk një her, ndod një uh, herë ndod ndod qindra herë do të thonë kjo mund të përsëritet nuk është vetëm një s është një lloj veprimi që jo. njerëzit e bëjnë është për shembull si të themi një dush apo një larje po po sështë, sështë kjo, trim, jo, kjo, kjo, kishish, s është është pozitivi apo jo është diçka e keqe është ja bën dikujt po ja bën dikujt diçka e keqe që e bën dikujt nëse ti e bën një herë fillon të bëhet zakontë apo mundet që ti të jesh i tilli që e bën këtë vazhdimisht atëherë ti kategorizon se i tillë Athe ke punë me me, me shtetin, po. Po pra, ju saqë dënohesh. Ke punë me ligjin, po mund dënohesh, po. The mer, the shiri, tyll, uh, tyll, dhe merr dhe quhesh i ri. Nëse bën një titull, ë, nëse bën një titull dhe provohet në gjykatë që ti je autori i i kësaj ngjare, atëherë ti dënohesh, është shumë e thjeshtë. Po, ti dënohesh i ri dhe vjedhja, hë? Ë, si është vjedhja? Jo, pra jo, jo, gë, i, i, jo. Jo, po me g. Ta them. Jo me g, hë? Çfarë është me këtë? Po ka lidhje me vjedhjen. Po vjedhja po ka lidhje me vjedhjen, po. Po ç'është vjedhja? E duktaj. Ju i keni hyrë në mënyrë tepër specifike, ne kërkojmë diçka më më më të përgjithshme jo, jo, sa. Jo. Është më përgjithshme. Ai hyrë se çfarë lloji? Edhe biznes që ta edhe bësh? Edhe djegëdia ka djegë jo, jo. dhe vrasë ka djegë. Mund ta bësh edhe pa, mund ta bësh edhe pa pasur biznes. Mjafton të kesh një arm pa leje, po. jo, jo. jo. për shkakun apo. Gjë gjë. Vullnetin. Jo vullnetin. Jo. Gjëti. Jo, jo, jo. jo. Gjëti. Është që e keqë pra. Gjë e keqë përfundon në burg. Kush bën kështu përfundon në burg. Kush bën kështu? Ma di thon, këta e kanë vendin në burg. K, k. Abraham. Nikunrin, nikun i moj kri kri pra krim. krim. krim. një krimo një krim. ha më hafi hafi i moj kri la la një gërmja i moj kri këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna të premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm do të bëm të mirat të javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natë prante nga ora 7 deri në 10 this is club fm ishtë i zi mbursi kisin manta ekjisëm bashkë me shoqën në fakt ishte më çokë e që horrente shumë nuk e donte fare nuk e donte fare fare fare mm. jo edhe mendoi ato da e të ai çave të maçokut jeta marrit automatin i, i liti të syt e vutim bagazh E si këshu një 20 minuta në për Tiranë, uh -huh. pas e lëshoj një lajqë atje, e do njësë për shpi. Ha portën e shpis, shepë matën, matën në verandë, duke o lepirë. <laughs> po ti, mërë i ta. Po, po. Një të tjetër, tha, tha që e kamë më larkë, një ta marë, njështë kuarë 20 minuta, gjirë do në për Tiranë, uh -huh. e landë nga fresku. Shpein e gisën kombinata mm. aty. Shkon kombinata vashavash, e trafiken çik këtu. Hap portën e, e shtëpis, fut makinën brenda, shëf macën në verand. Macën do ke lë pir aty. Okej, okay, thon. Do e bë ndryshë. Emër Manhattan, ja lidh syt, e fut bagazh. Më mm. parë ta vutën bagazh, e futin në intez, pastaj e futin bagazh. Oje, oje. Qi mos a oh, yeah, yeah. ndjenë fare se ku ishte. Mer autostradën Tiranë-Durrës. Kalon të plepat, ikna ndej, futet për nga olemë dhe nga trojet nga olemë Gjitha ndej e në përto, dela ndej, dhe nga rrugë, dy sore, nuk e ti se kej dendëm, dhe nështëra bërta shumë Kur e shikon vetën që është në mestej, pylli Me rrërë, me duna, me ca pishat Vund me të mbetur, aty, thot, e lëshoj macet Hikta shi, thot, që rov E ju në makinë në njësë Kalon një dy orë Për të kvitoj dhe merë gruan Moj Maqoku ka aridu në shpi, pojnë në like, këtë këtë është. Ma e më qikë telefonë se ka më më rrubë. Këto janë pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prendët, nga ora 7 dhe i në dhjetë. This is Club FM. Në pjesët bëtë mire të, të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në dit This is Club FM Nërë baxë po. Jo, mirë mëngjes Nërë baxë Mirë mëngjesi që të qithë E ju e që njësë gjuar tani, tani do meri me ju Në fillim fare kishim me ata që janë endë në gjumë A i gjeli për shumë në ime? Mm. Po, të nga nga, fuar, jo. që është e lajqë e jime? Bani mësë që janë mën kuar që të mënë për një gjelë <laughs> Po, t Në pasë e zionë Gjeri shë akonë më në gjumë E jo rësisht për shumit së rëkosë Po të shne ka Shriam në shuar rarë dhe... e... Jo, shqikote Gjeri shqikone në në të sirë Gjeri e di se sërë bënë Ne zdimë se së bëjmë <laughs> Gjeri këndonë kërë Ne dimim ditë në të një dalim në atënë E këtë në shtë Ekshtu Gjithës si, mm, a ja ku jemi në sa është datë sotolta 12 12 12, po, farim dire tjeri Dë luta Se Uh, pas pak Ato, ato sësit dhe pilotit ku i ke? I kam lënë të qandë Qënë në veshër si pilot jere mm. Shënë buur këa Pëllim lërë Altim t'i qënë në veshër si druvar <laughs> Po është hajo këmisha, këmisha tradicionale e lambërgjeko për? Po Me kua dratat është fanelat? Se di më në smarvesh nga të sopa Ollta mund prek të prekë në qik ollta Ollta mund të prekë është të të të Pa në gjejë në qik Qarë është ollta? Për më bukë për ndove, Olta Oke, okay, mi, mi, mirë mirë më fërim lejdo, Oke, okay, mjafton, Olta, nuk ka nevoj A i është lesh dhe. mjekre, ato e dim se qërështë Në dajit Ti vet? Me kash mirë, mm -hmm. si zakonisht Pasipurisht Oke, okay, mirë Lori mm -hmm. Mirë më gjesi të ty mm -hmm. Mirë më gjesi mi Mirë mi që mi mi jetë i këtu Mirë Dë gjithë atjërët janë anormal Përveç... <laughs> te e dhe Lorit Përveç te e dhe Altinit Po, këta e ka fjarim për këtët të <laughs> po ti bie rish kurse, ti bie ka gjatë. Nëna bëhet çeshe çeshe të tilla. Gosa do ju pyes pak sot i uh, besoni horoskopit? Je ti okay. jeri njëra ndër Personalisht jo. Ja. Fare fare? Fare, famë Fa, futja kotani. Po pak më shumë bër... jo jo, e kam thënë të faktin karakteret e karakteret e që përshtaqojmë shenjën për shkakun, po mirë, nuk po them që sot do ndodhi kjo dhe ajo, sot kutari. do gjesh një mobilje. Jo, nuk e lexoj horoskopin, jetën e ditës. Po, për shkakun që çdo dita si janë, deshërit si janë, dikur e... fillova të lexoja për këto, mm. dikur pyetja edhe njerëzit kur njiha për herë të parë çfarë shenjë ishin, pas më, më, më rezultoi me kalimin e viteve që sado ti përkasësh një shenje të dhënë të, të dy emëjsh, as shenjën domunë ndonë nuk kanë, jemi shumë ndryshe. Ky është zhgënjimi i parë. Jo, s'është si zhgënjim, mm. ishte ndoshta një verifikim. Ose bë, do të thotë që ne jam ajëri tash është një zhgënjim ësh kështu. Jo, Ky jam. Zhgënjim është ai, mu vien gjejum zhganyem. Këto janë pjesa më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na të prënte, nga ora okay. 7 deri në 10. This is Club FM. that you know no no no walking on a plane as i hold my breath it's gonna be weeks till i breathe again no no no i know that you hate it and i hate it just as much as you but if you can brave it i can brave it brave it all for you Call me anytime, you can see the lightning, don't you feel alone, you can always find me, we've got Now what I've been used to I confess so weak up three times a night I'm talking to a stranger is nothing new she knows how to smile and i like you so i wait for you all night I know that you hate it and i hate it just as much as you but if you can brave it i can brave it brave it all for you You can see the lightning Don't you feel alone You can always find me We got a wild love Raging, raging Lost among a million Changing things avs nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm uh, me jolta thot se i bëson horoskopit mm -hmm. uh uh un them që janë po them tani si me horoskopin janë të gjitha mm -hmm. jo jam thjesht duke thënë që kjo është për vetëm uh, okay se bëj shaka ama lexoj çik dashin pa. po po patjetër çali keti ja më <laughs> joni Dashi. dashin dashin gati jolta po gati Sotolta. Po. Do vendosni rregull në jetën tuaj në çift. Oo. Oh. Dhe nuk do të keni asnjë lloj dyshimi për partnerin. Ë? Se zakonisht keni apo si e është puna që sot nuk do keni asnjë lloj dyshimi. Po, nuk e di më ka filluar lëvizni çikësi shumë. Okej, do mendojmë përshtatet për deri tek. Mol, deri okay. tek jam okay. <coughs> mirë, maridhënia me si ju është do dal nga dal të fillojë dal ngadalë të përmirësohet. Om në fund. Paska pasur, paska pasur telashe në parajsë. Si u jasht vu dhe sherry brënda vu vu vu. Shumë mirë. Beqarët do të kenë sërish tani kjo s'ka të bëj me ty se ti je martuar. Okej. Okay. Por për beqarët e shenjës së dashit do të kenë do e kenë të kenë sërish vështir të vështirë ta gjejnë princin, më fani. Princin, do shtan. Jo jo, princin kanë shuajtur këtu, gazetën <laughs> po, e Mapo. Princin e tyre të Kultur. Oh, po princa. Princin oh, e Kultur. Është është një histori që u tregon injetimbve. Ëm uh, që e ke parasysh është është prindi Kultur që vjen të merë. Nëse bine, nëse bine asaj, vjen me një kal, princi ka. Ata do të bëjnë një punë. Uh, po. Ëm, çu, timas si vapos. Ma Ëm. Um, Askë jo, nuk do i edita e tyre. Në planin financiar s'ka rrezik që marrë situat turbolloi disi mendimet, kështu që shmangni investimet e pamenduara. Ah, deshat blia një bluzë sot. Kështu që, që, okay. Për nese, pra, pra mendon që të përshtatet, po? Po, po. Shkëlqyshëm. Sot më shumë se kur. Okej. Okay. Jo se Ngajse desha të të tregoja kotë të mm. <coughs> bërde, se sa kot të lexova binjakët. I'm sorry. Kujse binjakët? Vërtet e ke? Po, dhe të përshtat shumë. E shikon po, si pra, mi... <laughs> a e shikon bra Ulta? I, po pse ma the këtë? Mo nuk ta hallem. Si ma gjetën mos janë binjakët. Si? Mund të jesh binjakë Ulta. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpër prante, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Spooky afternoon Cus brave these questions more for ever I can see no answers coming through The days stop still and so have we know A hungry words left hanging in the air Give up since we see to get the hours now Cuz where we're heading time no longer keeps ginger gets easy where the milk and honey run under suns grow sharp off the fruits of an island turn paradise paradise so just stay back always fold it to curve take him by the throats it has us on our knees getting gets easyer than milk and honey run Paradise. and our sins grow sharp off the fruit of an island sun alright so just lay back and Tried sunrise, snatched a moonlight saber I've had sweet success and sweet failure But I'm telling you, I'm telling you nothing quite tastes like Donjëherë mund të ar. Jo, jo dash. Mm. Po dhe, nëse shkon në profesionin e caktuar. Po. Mund të ta ta përdorësh më shpesh, po. Mm. Po fami nëse punon në bank. Nuk është ato. Sono fera, i nuk është një. Ëvërtet. Afare përditshme. Po gjithsesi. Çfarë <laughs> <laughs> ka? Sorba mund do të më thuash me jep jep jep jep. Jep jep jep jep. Është. Ashe... Duhas? Duhas, duhas mich. Mhm. Jo doja që para se të dilim te reklama ta kishim si bazë shoqëroruese. A mirë shumë, vofa fute pra. Fute me guxim, Madin. Ja kam fut. Ashtu. Ne mund të flasim si, mos i fermon fjalët. Thuaj shkoqur. Dua të fus këtë. Dua as miq. Në mision ti ha miq, miq dashur. Ti ha miq, dua as miq. Ti ha miq dhe miq. Po, çu çu e diun, thjesht. Ashtu është. Tu ha. Dua ha miq. Do ha miq. Dovine, Jesus. Tani somos luas toda, que piés. Não me dás por somonça assim. Então que vezen escojur da hasme ngjymë. Ti Shkodran, fo. Aqui não se esvar. Eh, uh, tani më shijesh nga Vjenë. Po salon, po pa, salon. Pam. Këy 80% thëja, mos e siç mund si na tani. Çfarë çfarë bëndot? Nuk e kuptoj. Unë më pëlqen. Se po t'i gjem këta. I pëlqen dha Altinit. Ka ndonjë gjë tjetër, kemi ndonjë sebeb, ndonjë fest, fest. Ah, ka fest sot. Olta zbuloi që është binjakë për shembull. Po, të di shkon më shumë zor. Duhet të festuar këtu. Po mos ka ndryshuar modernitet. Nuk e di. Mos jep binjak vërtetë, s'ka mundësi të bësh sa dhe ai shumë binjaku ty. Jan tokë dyshësh. Tash fillon ta fi, fi, fi vër edhe çdo ditë. Kjo është krimi që fillon nga Simonolt. Ojta tani mbas i lexon Dashin si çdo ditë tjetër, më bish syri ti fut një të lexuar dhe binjak. Ai gjithmonë bën krahasimin. Ëh, ai gjithmonë më gjithmon shqetësuar është ajo, sepse çdo ditë më shumë bindet që binjakët e Shenjës saj e vërtet. Çka do thotë se në të kaluarën e saj diçka është shehur. Ndo është të harruar, ka stile si shtruri ndo njëherë Dhe pronë Për ti shtypur ato Kujtime traumatike Këtu fillon historie e saj, mishtashur? Priodin në kanë bërmaj e dhe Një seri romanesh që janë përkëtuar në 39 vëndet të botës Këtë të premte Në në shenjën e orëtës Ndodhi, ndodhi Ndani ndo të bëjmë dhe një trailer për uh, filmin Se më bom për filmin Filmin fillon në në të Nëse, nëse mundëm, po, po propozoj që du hasë miqë të jetë Si bazë Të jetë si bazë në firimin e trajleri për filmin po <laughs> Një vajzë Që me ndonë dhe se ishte dashi Derin momentin që zbuloj pinjakët Këtheher në të kaluarën e saj Të vërtetat që janë do të zbuloj Do të ia sinjëj trenin e mbyr. Vajza në trenin shenjën e vinjakëve. Ah. <laughs> Nuk shenjën e holtës. Të premten në Cineflex Premier. O, ti kusht mund të luante ti? 23 vjet? Kush nga aktorët e Hollywoodit do të luante ti në në filmin kuti e, e këmbyr në maternitet? Në uh, MGM Fox. Mega Nuk Fox. U vendos. <laughs> Mega Fox më i dashur në në është. Ati janë 3 herë. Po duket si 0 herë. Këto janë pjesët bëtë mire të javës, nga klubi i mëngjesit, live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Club FM herë e jere. As vez. Ajo i she kam parun. Pam. Mmm -mm mmm. -mm Se -mm. jet po mendon. <laughs> <laughs> ja nuk është ta nuk është vez. Mien keq. Altin. Altërsë gazetar. Jo, ja. oh. nuk është gazetar, mien keq. Qose është vez gazetar apo <laughs> politikan. <laughs> E sakë dhe i gjithi Olta E di qo, kjo shloja, ku, lori qen, dinja, mm. kjo që kjo është loja e kur Loris shkëll qenë, të adinja? Kjo është loja e që Loris agonisht të fitonë në mishdashur Kullet mm. të mm. temi mm. ka shkëqyë ërse Nuk i djetë si shkonë sotë A këtualisht është deputet? Bravo Olta Bravo, Bravo, wow 3 i djetë e lartë Shumirë Olta Liridanit ka ecur I dobet? Jo shumë A... ishë ndash nuk futet në tubat. Nuk nuk shumës. nuk mundna quaj të dobët. Ë, kështu që, kjo është një dobë më e madhe. Ë, Lori, ë, uh, është është në opozit. Jo Lori, më okay. e madhe jo Lori më zgënje më shumë. <laughs> Lori është i shkëlqyer tek Lori. Pra kemi një deputet <laughs> jo shumë të dobët. Ëh. <laughs> Edhe nuk është në opozit. Ës brum? Tipik shqiptar gjithmonë. <laughs> Ëh. Nuk banë syze? Jo, jeri më jenë keqë nuk banë syze Një deputet pas syze Êshtë bërgder? Jo, Altin, nuk të dajë që vajë bërgder Në më të në është një trup me satar Mund të jetë të akilën bëj pësh O dhejemi? Si shë janë shumë njërës Jo, bez, jo, bez Më falo, Altin, po më se të protan Këthe nga nga tjetër, Altinit se o bën Po ha, prësë një I e bjolë da Ka flokë <laughs> ka flok. Por i kanë filluar thinjat? Jo. Otkëse. Jo. Spaq kafënja Ader... tani. Ader, kujdes. Ka qen pjesë e bashkisë uh, Tiranë. Jo, jo, jo. Jo. Ba, nga. Nga. Na zgjënieve sërish. Okej, okay, dhe çfarë dim për këtë person që kam parë? Unë çfarë dim deri tani? Çfarë di ti je? Që është deputet mbi 30 vjeç, nuk është i opozitës? Bravo. Bravo. Është <clears throat> i shëndetshëm, po them unë. Nuk ka syze. Jo, nuk ka syze është të mbi pesë djetë? Jo, jërë. është oh. i lësëjës. Jo, e lëti. Mosë. Pra, kemi midisë pesë mm djetë -hmm. dhe tri djetë, mm -hmm. i pësës i bësës i bësë djetë, ndo është ta? I pësës, i pësës, pra, i pësës, e mbyllëm e të më të më të më betë, pa përblimi rë kushë. Olë ta, ka flokë. Nuk ka thinja. Një i pësës me flokë, është eksponent në pësë, nuk është që Nuk ta thash, do afoste mesatar ato Hilda, nuk e sigurt është është jo, është është mesatar. Mesatarse. Është mesatar. Kështu që Udogji, Uldan Lori. Sa usht e kam i den. Ata Lare. I vogël është liria antin. Përfajson çarkun e jugut. Luga kafes. Ëh? Përfajson çarkun e jugut. Kthe nga jugu është Udogji sërish Lori. Jo Lori, Udogji. Ishte një zgënjim, një trefish. O, i deputeti këtej. Ha, deputeti këtej. Jo për Verion. Jo për Verion. Jo për video. Vazhdo Lori, vazhdo Lori. Jepi her. Hamir, kë kam parë un. Hame. E fillon ai më me D, i vetmi që po vjen ndërmonte. Damian Jignuri. Jo, po si ka Ditmir. Ditmir Bushati. Si ka Ditmir Bushati. Çfarë saj? Çfarë saj? Sa jaje Ditmir Bushati? Ministri. Jo, leda leda djogë, s'pres Ditmir Bushati, të dëgjoj se kujtoj se. Çfarë saj? Ministri kujtosh? Nuk e di. Po ka së verihet. Po ka së verihet vërtet. E drejt. Tani uh, fi... Aaa ah, kjo është pasyza Ne vede Mirjom Vidi Njovi Arrovat Po qar pa kjo mu? Amra Jevi Ku ka debutet pasyza mu më O është zotri Ne <laughs> apra kjo Deputet <debutet, laughs> pasyza Deputet eksponent I fillon emru me B Ja Këm e mëndon? Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bën Bë Po? Uaaah! E gjeti Asa e poshtë Pas ke i qenë, su pas ke i qenë Të bë, të bë Bravo, të rëbim Vë e mendova, mendova E mendova, Lori Lori du e s'kosht me një për diktin e parë, Lori Sepse, e para njërë për mendimin ti më personal, është shumë bëj përsh Jo, <laughs> jo. Dhe e dyta është Kur o shëndosh? Jo, ja, më nuk është e ja, raftuar. Ja, e ja, është, e... dyta është e ke parë ulur, e ke parë ulur, mbien shumë keq. Pastaj ka qen kulltuku. Akoma <laughs> nuk i kanë nisur tinat krejtësisht se thë që s'është. Po tash i shikon, nëse ti do të di shkosh, ti ti ti, ti ja. alu e anluash flokët me dorë, ti që të fikni. A do bëre vesh ti? Nuk është kum për mua. Ajo, nga ekrani nuk duket i thinyur, të është, të themu? Pa, e, edhe nga foto nuk duket. Në këtu në rogë nërdo, me dhe nuk duket i thinyur, është, unë aty e pash. Pa, pa, këtë drejtë. Ajo foto që për chef ti orë të është, e photoshopuar? Po, gjithë si nuk është, nuk është normal, yeah. i shëndosh, dhe më të në është normal, dhe më të në është normal, dhe më të në është... I t'koll, i t'koll. <laughs> po, për prasim mënd <laughs> Ti vendon populli, a je zëndosh? Bo, po. Pra, je kjo a zëndosh? Po i pyet, më hutash, nuk e unthash, mund të je sa ngujim bi pesh. I xheshur. Por, por nuk hynte ko bezën, ja, se është, është tjetër kategori ajo. Edhe un jam tik mbi pesh me qenë rafiala. Nuk Lori, Lori është fix për shumë und dhe Aldini yeah, yeah. është nën pesh. Po pra, u dofsua <laughs> <fhoa> pa <laughs> Lori edhe i thot të gjithëve tani, an buçko ja çëndosh, janë kshu, janë bi pesh. Ne kemi të gjitha format, po. Jo, ato kemi bi pesh. Para një muaji po vërtet, para një muaji të admironte. Performatë e ti tani, tani ja, që ka arritur vet kulmin. Po jo, më. E shikojmë zi të nga lart. Olimpi. Nicea fiale un pasi derr. Edhe nuk po shëndosh, e shikon? Edi si ndon Lori? Hasi derr për ja, në 9 ditë për shume dhe nuk shëndosh, kënaqesh. Ku shikon pastaj ditën e 10. Në djetë, <laughs> do një një shpërthim sjob, edhe duan 3 muaj pastaj që të mlesh ato. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prepte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. There's a place I go to when no one knows It's not lonely, it's a necessary thing It's a place I'm made of, to find out what I'm made of The nights I've stayed of, counting stars and fighting sleep Let it wash over me, I'm ready to lose my feet Take me off to the place where one reviews life's mystery Steady on down the line, lose every sense of time Take it all in and wake up, that's my part of me Day to day, I'm blind to see And find how far to go Everybody got their reason Everybody got their way We're just catching and releasing What builds up throughout the day It gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Da-da-dum-da-dum-dum-dum -da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 Këto janë pjeset bëtë mirat e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në 10 This is Klab FM Mirëse keni ardhur në klubin e mëngjesit Këtu në valet e Klab FM në një 104 Hello Edhe në ekranin e Klab Të Vaz Në mëngjesi, Shqipëri Mjëmgjesi Kosova Mjëmgjesi E jamë? Mjëmgjesi Amerika Gati për të tente Gati Gati E jente i labdish me mm. mishdashur E jente i a lëtita para fundit E mësia fut kot Gjëtë jate Gjëtë që ti ke veshur Verte... a, Potale, si? <laughs> <laughs> Jad, Kjo Gjëtë shpio Gjëtë shpio Gjëtë shpio Gjëtë shpio Gjëtë shpio me ty e, e ke përësyshë E shkëm të të të të të të të të të të të të të të të të Oi, lokon. Po po çka, ajo është rastësi, është rastësi? Është rastësi. Jo, nuk ka mundësi. Oo. Oh, <laughs> Altinika vesh një bluzë miqdashur oh, me po, po. me lokon e një marke shumë njohur. Uh, leta <laughs> të njohur. Ëh, le ta themi. Debrisjeve. Bik. Po. Markën. Munduket m'du, se Bik është franceze apo ndërkombëtare sigurisht. Altinika Altinika që s'rrohet kurr. Po duket se oh, po, nuk e përdor, po. e ka vënë bluzën. Apo zgjuron fakt ha se thonë se vjen. Shkëshë, shkëshë. Biku Mu atje Wow, wow, wow. wow. Këllqyë shumë Dojta pa ishje këta tjetërën është provokatiojë Bë, Bëjsi të bërghe dhe bëjsh të hama më progohatit Kjo do ishte Kjo do ishte për shumën si Sikur kërëjiministrit vishte bluzin italis Në, në ndeshirin Shqipëris Këto janë pieset bëtë mirët e javës Ga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM I don't know everything every little thing inside the closet and she knows it's getting late knows it I've been with sitting and I'm starving cuz we've been walking over time you want to make a night te javës nga klubi i mëngjesit live nga hëna natën e premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm Së, si kam oh, si ku, i qa, se kam si u kush shikon tiksë do të kam parë <gul> <gul> <shundet ol' da. gul> <gul> Brunda... um, një vizatë kulbisti jo jo jo di e kam gjen në një vend që shëndetola shëndetola shëndetola faleminderit brënda dëgjota tani nichse ç'do them brënda ishte diku pra jo jo brënda një orë Ndoshta më pak se një orë mm. Po themi brenda, brenda Pridjet e pak minutash To mm. Kam parë 2 njerës cilet mund të shërbenin Se cili për e tyre Për të bër, bër kë kam parë unë një Më i më njërë të shkëqyër Personashtet do më thënë që mua më pëqyën um, Në filim shikoj njërin mm. Nuk e shikoj shpesh Pra ndaj më pëqefi E takove. Dhe thash, po, uh, u përshëndetëm. Uh -huh. Dhe pastaj menjëherë pas kësaj. Këti... Pastaj 30 minutash shikoj një kolos fare pastaj. Po. Uh -uh. E kupton? Edhe aty, aty, aty më vjen di keq. Sa thash, k'bëi tani? Bëj atë të parin apo bëj atë të dytin? Po mirë bëj të dy se më. Merën e <laughs> parë bëm të parin. Po. Pa. Orën e dytë bëm të dytin, orën e 30 kemi. Në... Jo një njërin do bëjmë sot. Tani si me kolosin. Po çon si ka? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oke, okay, mirë, atere... Nekonjosen Unë them, un them nisim, mos ta zjasim më shumë Oke okay. Kse jemi, jemi gati Gati Jepi brati Jepi ti Ngrie të etën E kam gritur O, oh, jepi je. pas njemi <laughs> problemet Euuu <laughs> oh. Se unë e kam gritur Ja një sekundë të ruglujem pëto pjatë Kujtë të pjatë që të pjatë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t -i? Jo, a i shtë ten tjetër A i shtë ten tjetër, a i shtë ten tjetër, a i këpulta ta, nuk përbët ashtë Ashtë nuk përbët farë Disho Një sekundë të prëvoj të ngrej Kam një, kam një E kam, oj, që nga nën mua Një sekundë, që nga mullështë si Si, kam në tjetër UAH! Si ka mundësi Jo, më smerë farë UAH! UAH! UAH! UAH! UAH! UAH! Prit, më nga dajnë të e Okej, a më gjë Një sekundë, këtë? Se dhe kjo do lagur, laget e të qikëtë, laget e pakatë Laget e fortë, edhe... Oke, okay, mirë, botë, ja, mundesë, mundesë Oke okay. Atëherë, ja ku jemi misdashur, fillo i jiri Êshtë mashku? Sigur, ej Brava i jiri <laughs> Sigur e në tjente, e? Mm, okay. Korra i jiri, ka një ndishmërit të lartë dhe i mashkuve Vështë do i jiri Êshtë mbi 20? Jo, jo, nga bove është fix është fix? Jo, jo, fix 20 Jo, oke oh. Jo, është fix I fillon e mëri më a Oke Jo, më bërë në keshë Në gjësia i më Më bërë në keshë është mes 30 dhe 20 Exakt Tani Dgjojë Dashur, ju që dëgjoni për herë të parë të Lojë. Është Kolosi si tani më shumë. Un kam parë, uh, ja tani, ishte pengas tres ishte ajo. Oke. Un kam parë dikë dhe miqtë e mi po më ndoinin të gjejmë se kë kam parë on është një personazh i njohur, ju jeni të ftuar në lojë për dy bileta për në premierat e Cineplexit dhe më qira fjala filma antikishim, olda, se ti nga kan vajtur. Filmat janë premier këtë javë. Ato do të i keni. Hmm. Cilat janë? Kto mduket. Po këto janë. The Count me Ben Affleck që është një llogarit, është një fillon filmin kur është një fëmijë autik që bëhet një llogaritar, llogaritari i mafias, edhe oh. i gjithë kriminalëve. Ky është ai që gatuante librat, ky është ai që, ua, e kam thënë, ishte, ishte interesant. Po. Mm. Dhe titri është Masterminds. Mm. Tuan to, kokat e mdas, si thua. Po nuk e di, ato për atë filmin pra do të, të shikojmë pak më vonë. Po ky që e kanë ndërmoduk shumë interesant. Tani, uh, për dy bileta, gjeni se kë kam parun. Po. Pa ë uh, e ke parë të veshur me kostum? Jo. Lori. Uh, ë shpedagog. Jo. Ai <laughs> ishte, isha isha shef. Jo, i ra për shef duke besuar se prisa, <laughs> Lori është po. Nuk e prisja, po ne sa. <laughs> lori ka dy ditë që po zgjenievesh vetëm për titullin. Oh. Ja tash do ishte përgjigja e dytë saktë. Mos i lori s'është më ngjarë, vazhdojmë. Tani, është artist? Bravo ieri, në fund. Një artist 30 deri në 40. Një artist midis 30 Æsht... dhe 40. Ësht këngëtar? Bravo Yeri, wow! Wow, Yeri. Nuk dieri. Si të thartëm, është ashur një artist këngëtar midis 30 dhe 40. S'kam gjetur ndonjë gjatë mallit, gjithsesi. S'ka vë jashtëm këngëtar të mirë midis 30 dhe 40, po themi. Sa numëron me gishta? Është i uh, gjat? Ë jo, Yeri, kjo ja? nuk është një ndër karakteristikat e ti, patjetërsisht. Vazhdimi në tjetër? ë uh, i fillon emri me v jo altin jo me v kjo është një artist me v jo nuk është vedati ah, okay. nuk është vedati vedati është po ju ndihmoj pak në krahasim me këtë është më soft vedati më soft okej okay, unë mendoj që e gjet ta tani ai është më hard <laughs> po thotë në stil muzikor je vërtet po unë mendoj që e kam gjetur mira 30 40 veçan nëse ta lë olta ta mund si tani si ma lë olta jo nuk ta lë okej vazhdo okej mos më lut me altin thon me k Jo, ojta, vazhdojmë... Tu oh, aqe Lori ta i gjej Lori, gjethi Oke, okay, është... Uh, Rock-air me flok gjatëa Jo, më falë Lori <laughs> a, se... A, ja, jo! O, jo, jo, Lori, a... e ka jo. <laughs> oh, <laughs> një shpër njëre sot Jo! A, jo, Lor... O, oh, <laughs> <lori>. oh, <laughs> da oh, ja futar kohë që ti tishe I, këtë farë Rock-air me flok gjatëa Mos! Por mund t'jetë Rock-air pa flok gjatëa? Unë e kam gjethu Mund t'jetë? O... Rock-air pa flok gjatëa I zë von e mëri më rëk E sakt Ok Përnë ah. ah. <të> bie më? Me gjë Me gjë uh, Jo, jo Pa pa pa Së gërë Vëtër se nga utovë e fare tani <tër> Këto janë pjesët bëtë mirët e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prende Nga ora 7 <tër> <tër> dhe i në djetë This is Club FM I took a pill in Ibiza To show a vici I was cool And when I finally got sober felt 10 years older But fuck it, it was something to do I'm living on L.A. I drive a sports car just to poof. I'm a real big ball because I made a million dollars and I'm spending on girls and shit. You don't want to be high like me. Never really know why I like me. You don't ever want to step off that roller coaster and fall the low on. You're on a ride the bus like this. Never know who to trust like this. You're on the beast stuck up on the station. Stuck up on the station. Oh No one my sad so lonely sad so lonely don't let me go i know my sad so lonely sad so I know I know I'm sad so I know I know I'm sad so I'm just a singer who already blew his shot I get along with all timers cuz my name's a reminder of a pop song people forgot and I can't keep a girl no home cuz as soon as the sun comes up I cut em all loose and works my excuse but the truth is I can't old enough if you don't wanna be high like me never really know right night like me you don't ever wanna step off that road all across through me all the long on You don't want to ride the bus like this Never know who to trust like this You don't want to be stuck up on that stage singing Stuck up on that stage singing All I know are sad songs, sad songs Darling, all I know are sad songs, sad songs To janë pjeset bëtë mire të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga hënën e të prende, nga ora 7 dhe i në dhe. This is Club FM. Kolegja jonë, Kozeta, da. e kështë e për share. Mm -hmm. E ka mërë dhe unë të një, për është interesant dhe shumë. Êshtë dëftesa, da. edhe ndodhë në berantë, përse shikoj që fëmija ka, në fletore ka shkuetur berat më 07 i djeti atje pritet, po dhe më nështë të vitë dhe është për uh, para për disa ditësh. Ë, uh, shkruaj një tekst të shkurtër. Pa. Çarko, më duket se thotë atë, ë, uh, shkroiën e madhe. Dhe është diçka. Nëse, do vër kështu. Çarkosh shkronjën e madhe. Çarkosh shkronjën e madhe. Kështu që fëmia ka shkruar një tekst të shkurtër dhe ka qarkuar shkronjën e madhe. Ëh. Mm -hmm. Në çdo rast, dhe e ka bërë më thën drejtën shumë mirë. Ka da. vetëm një gabim që mësuesia ka shkruar me të kuqësi. Ka shkruar. shkruar me të kuqësi për dhe ka bën minus -10. Dhe i ka korrigjuar fjalën kur fëmia shkruan i mrekullueshëm, thotë hm ishte shumë i mrekullueshëm. Pa Deti pa. ishte i mrekullueshëm. Hmm. Fëmia dysha i thotë jo. Më jua e shojmë mëpaf. Oh, është, ja. është i mrekullueshëm. O, oh, seriozisht. I ka fshir mrekullueshëm dhe ja ka vendosur do ta shkosh i mrekullueshëm. Bravo. Të zusha. mungon B-ja. Dhe oh, dhe oh, i ul notën, e... i dhe i ul notën duke, duke korrigjuar gabimin nga i mrekullueshëm mrek në i. Dhe ai e mson ashtu i bje. Po normal. A është vetë jetë, që të marrë vjetë tjetër? Po. Të ta vënë me brek. Ai s'e bën më kurrë, pa bë. Wow. Ja. Disa, disa njerëz më jisë që më follow për falje. Bravo dysha. Mrekullime brek. Trujojmë një mrekullim e, e mne, me brek ose një mrekulli. Miq mm, mm, mm, dashur, mm, mm. zysha nuk e di kë. Është e bukur se zysha juvos. Po po. Klasa e katërt. Po duhet kanë ata një fjalor babaxhan sinë. Zyshat. Të hapi zyshën. Ose një, po. Të hapi kur e kanë konsultor. Ose në një libër çfarë do? Ose. Po. Po për mrekullitë e Jezusit <laughs> ka dëgjuar ndonjëherë zysha për mrekullit? Apo të profetit Muhamedit? Ti mundi lënd të gjithë jashtë? Nuk e besoj. Edhe mrekullitaja e e e budist. Mi e bën ta ndande brek në fakt yeah. është e budisti nuk ka problem. Do të luaj vetëm për brekullitën e natyrës. Ka disa fjalë për shkakun që i dëgjoj shpesh të keq përdorur. Dëgoja një ditë një kronik në një televizion kombëtar me kë ë ku ku thoi ndërshkimi. Si ndërshkim? Ndërshkimi. Ndërshkimi, po ndëshkimi pastaj dëgjojë një tjetër e lancuar gjuhën shipë me leje të gjithë në një televizion kombëtar tjetër mm. ose PK dëgjojë gazetaren që thoshte për të për do të thoshte për të përshkuar pa. pra për për të përshkuar për shkuar nga një anë te, te tjetra edhe thoshte për të përshkruar këtë e përshkroi mirë thoshte <laughs> se tani makina po përshkron sheshin më ke mëosisht e të mhershme po për pak makina po e përshkruan dhe sheshin po ngjë dhe filloi të tregonte Që që mm. i ke ku do, nuk është e edhe ne bëjmë, edhe ne bëjmë do një Edhe ne bëjmë, herë pas, herë, edhe po. ne bëjmë gava, për po të pak të në vetë korigjojëm Ose po. kemi kolegun që nga thotë Orë qëmë, orë të të të të të Po të shparpëm kështu <laughs> Tije përndryshe i më brekullushëm <laughs> Këto janë pjesët bëtë mirët e javës, nga klubi i mëngjesit Live nga hënën e të prente Nga ora 7 dhe i në ditë This is Club FM Pjeset bëtë mirat e javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dërë në dit This is Club FM Hello Mirë se vini në klubin e mëngjesit Në Club FM Në qimbi ka jenit i gati Gjoh, gjoh, gjoh, gjoh Se sot ka përës në kabaj, gëzdaw Nëzori Luanin, altini brunë në vetë Nëzori Luanin, altini brunë në vetë Nëzori Luanin, altini, putë prapë Përë Ok, futa. I e ju të tim, po. A ma më në kënjim. Qëra në thonë në allë të avrështë? Vajti ora nëntë papes të duxani asimes. Asimes? A, a. Asime. Asime. Mes, wow. Asimea Dasimea Haudhivalet uh -huh. Për një kokër Portokale ja. Portokale Asqe e pjekur Asimea Ra e vdekur Oh ja, my god no, Veshon tjetë <gib> <të tijet, gib> <në me> Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Veshon tjetë Asimea Ne kemi pasur Fatime Në Tirande Nuk kemi pasur me Portokale <gib> Po, po faleminderit shumë për impendimin kush ishte që na shkroi Dikush. Se nuk e imagjinoni se çfarë punë bëjmë ne me dashur. Kalon te tjetri makina në mëngjes ose ashtu që mund tani në shtëpi ja duke marrë fund dhe fun, fillon të shkruajë një tekst. Vajti ora 9 pa 5 dhe e ka e ka vënë për këtë orën tani. Pa. Ëm uh, te dyqani asimës. Asimës. Nuk e di nëse është Nada apo <laughs> Roberti se më shkruajnë nga njëjti numër. Nada dhe Robert <laughs> uh, ju përshëndesim të dy. Gjithsesi Mund të jetë si. Nada që Sa bëhet Robert dhe Robert që bëhet Nada. Në mosse mos e ndatëse nuk i diet asnjëherë. Asnjëherë. Kemi nga gjithë llojet. Ose mund të jenë një çift bashkë ose motër dhe vëlla. Që ndajnoman po nuk pan. Pan, pa, ose pa. ose ose mëse. Hajde. Mundohen, uh. mundohen. Okej, okay, mirë. Thezë si po thosha. Kafe është uh, një dashu, kafe. Ëh, një qytet i Shqipërisë gëzon sot. Ka liri. Keni marrësi atë plumbin e bardh kur kur e ziron që hap krat. Plumbi, ah. plumbi paçës. <laughs> <laughs> I paçës. <i, laughs> <i, laughs> <i, i, laughs> Mund duket se e, e bën pöllumbin paçë. Mund duket se e përshkova keq. <laughs> <laughs> Altin. I si sm duket, duket. A? Aha. Po nice. Jo, se kjo është Alimifest. Cërkam, cërkam. Vetëm një qytet ka Blend i kafesë tonte. Po vëraste. E lepurgjysëm. Pyetja është këmbra, cili qytet ka kafesë tonte? Ah, okay. Dhe ai jemi domethë. Po, është liruar kryetari i qytetit. Kryetari i qytetit është liruar. Ta, ta. Mvani, kur u them një fund i bardhë, edhe ajo skena e. Fra fra fra fra fra fra fra fra e krave që hapën. Ideja e lirisë pra. Ta, ta. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. La la la la la. Ç'u bra? Deririn, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Më pak muzik të trisht, a mundë për më pak muzik të Tuk trisht se? më momentin Kushtu trishtuar E trisht e thënë që nërta Më nështë joj shumë për Kjo është qetsuar sa Momenti zen për Mish dashur, mish të genja ardhur në klubin e mqesit Në klab e fem Në inshim pikade Edhe në ekranin e klab të vëz A ty ku ondra të bënë realitet <laughs> Një nga një Dë nga dy Tri nga tri Thuaj e një fjallorin dhe ti Tani Pikërish tani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 njerëjin debilizuar ai shumë. Dëgjoni këtë. Te thonë moderatori i thotë la la la li li li. Tësuaj i fundit sa e bukur mo je ti. Tra la lati, po. Shpëmerim. A bravo. Po kjo ishte. Ja pra. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana North Printe. Nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. When you left this town with your windows down And the wilderness inside Let the exits pass all the tar and glass Till the road and skyline The strangers in this town They raise you up just to cut you down Oh, Angela, it's a long time coming in And your Volvo lights lit up green and white with the cities on the signs. But you held your course to some distant wall in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. fingers in this Did you hear the noise all those static codes in the radio bit The strangers in this town They raise you up just to cut you down kam pjesë të veçmeira të javës nga klubi i mëngjesit live nga Hëna na Premte nga ora 7 deri në 10 this is club fm ësta ja, jo kjo është një histori e shkurtër po edhe me fat një zotreqi i quhet Dan Richmond i cili më sa duket më pa atë shenjën uh, do not disturb e ke verse çu bën do not disturb mm -hmm. dy arinj në kodrat uh, pran po thani kodrat në Sierra Madre në Kaliforni mm -hmm. to kishte dal për xhiro dhe një çift arinjsh po mundoheshin të bënin dashuri. Oh, oh. Dani nuk e pa, siç thash, do not disturbin, hyrin në territor i shqetësoil dhe pagoi çmimin për këtë. Ojojoj. Oh, Osotmer. E kanë batalin. Jo, jo, oh. Oh, ja, ja, nuk është se ia dhon Barsaleta që po tani është do bëjmë. E oh, kurrësisht bëra. Okay. Por në sapojes të osajë, është e fishkolendë, pa rreth 20 metra përpara, një ari që u ngrit me dy këmbët Parra, me dy komend e parra, mbi mm -hmm. të pasmet Tam Ungrishu Skisha par kur a rrinë në jetën ti me tha Iqe O thua i se shkonde mduke kshu nga ja, 2 metra gjus gati 3 metra Njën gje e malë dhe gigante mm -hmm. Qështë që u këteva vërti kur ta kur shikoj femrën nga ena tjetër U uh -huh. uh -huh, oh, yeah, yeah. Që i erdi Dhe të dy a rrinë dhe vullnë në midi së tyre Ky oh, u U shtri Bëri prap Se vdekur, bëri, bëri se vdekur. Ëm. Dhe këta filluan të bëjnë dashuri me trupin e tij. Ata ekziston, ekziston ekziston luajtur jo pak me putra. Ëh. Uh në -huh. momentin që arrit u dorëzuan dhe u larguan, ky largohet, por nuk e kishte vënë se sa shumë ishte plagosur. Sa shumë ishte plagosur. Ëh, uh, uh, uh, humbi gjaku etj, por në fund fare ja ka dalë, domethënë, ja ka dalë. Megjithëse i dori vaje kështu ekam. Me sa duket, nga shoku edhe nga frika, njeriu nuk do të shikoj fare se sa sa ai dëmtuar është. Mm. Me do do t'i kimi brap. Do po, t'i kimi brap. Edhe ja ka dali, ja dal në fund fare, por. Doncem prap mesazhi është që bëj si i vdekur, po, po super. Edhe mesazhi tjetër është mos shqetëso ani, <laughs> teksa ata si merren në intimitet. Në kor në intimitetit. <laughs> po. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna Nat Prante, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.